Друге, 14 грудня 2018 року. Перше. Різдвяний сезон. Мешканці Рідж Роуд відзначають Різдво стримано і зі смаком. Тут немає ілюмінованих фігур Санта-Клаусів, оленів на даху чи зображень мудреців, які благовійно дивляться вниз на маленького Ісусика. Безумовно, немає будинків, обвішаних миготливими гірляндами, що робить їх схожими на казино. Все це – ознаки інших районів, але не вишуканих будівель на Вікторіан-Роу, що між коледжем і парком Дірфілд. Вистачить електричної свічки у вікні, одвірка вбраного гірляндою ялиці та падуба і кількох галявин з маленькими ялинками, усіяними крихітними білими лампочками. Згідно з рішенням асоціації сусідів, таймери вимикають ілюмінацію о 9-й годині. На газоні чи фасаді коричнево-білого вікторіанського будинку номер 93 по Ріджо-Роуд також немає прикрас. Цього року ні Родді, ні Ем Гарріс не почуваються достатньо бадьорами, щоб їх встановлювати. Навіть вінок на дверях чи великий червоний бант, який зазвичай зав'язується на поштовій скринці. Родді перебуває у кращій формі, ніж М. Але коли настають холоди, артрит все частіше дає про себе знати, і нині, коли вдень температура опустилася нижче нуля, він боїться послизнутися на клаптику криги, старі кістки кривкі. Емілі Гарріс зовсім розклеїлася тепер їй дійсно потрібен інвалідний візок, котрий зазвичай слугує стратегічною зброєю. Радикуліт невблаганний. Але вона бачить світло в кінці тунелю. Полегшення вже близько. У домі є їдальня, як і у всіх будинках на Ріджроуд. Але гарріси користуються нею лише тоді, коли хтось приходить погостювати. І тепер, коли їм за 80, це стається рідше і рідше. Коли вони вдвох, то їдять на кухні. Вона припускає, що вони знову задіють їдальню, коли влаштують традиційне різдвяне зібрання для студентів семінару роді та письменницької майстерні М. Але це станеться лише, якщо подружжя почуватиметься краще. Ми одужаємо, думає вона. Сподіваюся, наступного тижня і, можливо, навіть завтра. Постійний біль позбавив її апетиту, але аромат збечі викликає ледь відчутний біль у шлунку. Відчувати його прекрасно. Голод – ознака здоров'я. Шкода, що дівка креслов була надто дурною, щоб це усвідомити. У хлопчика Штайнмана такої проблеми точно немає. Коли він подолав первинну огиду, то їв як, ну, як дорослий. Кухонний куточок скромний, але Родді накрив круглий стіл з видом на задній двір гарною ліляною скатертиною і поставив два столики з порцеляни Веджвуд і келихи для вина Лакшн та вишукані срібні прибори. Все виблизкує. Ем має лише одне бажання – почуватися достатньо добре, щоб насолоджуватися. Вона у найкращому денному вбранні, яке на силу надягала. Роді, одягнений у свій найкращий костюм, заносить карафу. Вона з сумом зауважує, що костюм став трохи завеликим. Вони обоє схудли. Це, нагадує, вона собі краще, ніж набирати вагу. Не треба бути лікарем, щоб знати, що товсті люди рідко виглядають старшими. Варто лише поглянути на кількох колег-ровесників, які ще залишаються живими. Деякі з них будуть на різдвяній вечірці 23-го, якщо, звісно, почуватимуться достатньо добре, щоб її відвідати. Родді не хиляється і цілує її в скроню. «Як справи, любове моя». «Непогано», – відповідає вона й тисне йому руку, але легенько, через артрит. «Замить вечерятимемо», – обіцяє він. «А поки що давай почнемо з цього». Він обережно, щоб не розхлюпати, наливає з карафи у келихи. Півкелиха їй, півкелиха собі. Вони пестять вино у вузлуватих руках, які колись ще за часів президентства Річарда Ніксона були молодими й гнучкими, затим цокаються келихами, видобуваючи з них чарівний дзвін. За здоров'я, каже він. За здоров'я, погоджується вона. Їхні очі зустрічаються над келихами, його блакитні, її сині, і вони п'ють. Від першого ковтка вона, як завжди, здригається. В основі прозорості Мондавії 2012 року лежить солонуватий смак. Вона випиває решту, із задоволенням відзначаючи, як тепліють щоки й пальці, і навіть пальці ніг. Прилив життєвих сил слабкий, як і напади голоду, але беззаперечний. «Ще трохи?» «Може, достатньо?» «Лише трошки?» «Тоді, мабуть, так, але трошки». Він знову наливає. Вони п'ють. Цього разу солоний присмак ледь відчутний. «Почнемо їсти, Люба?» «Мабуть, так, каже вона. Спробую щось». «Шеф родні швиденько закінчить і подасть. Збережи їй місце для десерту. Він підморгує її, і вона не може втриматися від сміху». Старий шахрай. Броколі та морква приготовані на парі. Тепла картопля, пюре легке для старих зубів. Родді розтоплює масло на пательні. Зазвичай він використовує занадто багато, але жоден з них не збирається помирати молодим. Потім нахиляє над пательнею тарілку з нарізаною цибулею. По кухні розноситься божественний запах і відчуття голоду загострюється. Він наспівує Pretty Little Angel Eyes, пісню з минулих часів, помішуючи цибулю, щоб спочатку вона набула прозорості, а потім підрум'янилася. Вона згадує свої рекордні стрибки під час навчання у школі, хлопців у спортивних куртках і дівчат у сукнях. Згадує шейк від DD Sharp, Bristol Стомп від Dowels і Ватусі від Cannibal and the Headhunters. Назва, котра сьогодні вважалася б дуже неполіткоректною. Посміхається вона, подумки. Родді ставить тарілки на стійку і подає овочі й картоплю, а тим дістає з духовки піс de resistance, добре запечену півтора кілограмову печенню, приправлену травами, котрі відомі лише Родді. Він демонструє, як страва кипить у соку, і Емілі аплодує. Він нарізає печенню скибочками, заправляє смаженою цибулею і несе тарілки до столу. Тепер М не просто голодна, а голодна до ненажерливості. Спочатку вони їдять мовчки, але коли шлунки наповнюються, то сповільнюються і починають бесіду. Звичайна справа за столом. Про старі часи та тих, хто помер. І про тих, хто ще не полишив життєвого шляху. З кожним роком до списку померлих додається кілька нових імен. «Ще?» – питає він. Вони з'їли добрячу порцію печені, але залишилося ще багато. «Я вже не можу», – відказує вона. «Боже мій, родні, цього разу ти перевершив самого себе». «Випий ще трохи вина», – каже він і наливає. «Ми залишимо десерт на потім. Шоу, яке тобі подобається, починається о дев'ятій». Матеріали справ з привидами, каже вона. Воно. Сильно болить, Люба. Ну, здається, трохи покращило, але я попрошу тебе прибрати і помити посуд, якщо ти не проти, а я тим часом перегляну решту зразків написання. Я ж ніяк не проти. Хто готує, той і прибирає, казала моя бабуся. Знайшла щось варте уваги? М морщить ніс. «Двоє чи троє не зовсім жахливих прозаїків, але слабка похвала гірша за прокляття, чи не так?» Родді сміється. Вона шле йому поцілунок і від'їжджає у візку. Друге. Пізніше таймери на Ріджеролд вимкнули ненав'язливу різдвяну ілюмінацію, М ем заглиблюється у матеріали справ з привидами. Сьогодні слідчий екстрасенс наносить на карту точки холоду у новоанглійському особняку, який виглядає як старший варіант їхнього власного будинку. Вона почувається трохи краще. Марно очікувати стійкого полегшення від печені та вина. Чи не так? Але спина точно не така напружена, як раніше, і простріли у ліву ногу не здаються такими вже лихими. Блендер на кухні замовкає. Через хвилину входить Родді, несучи на таці дві склянки охолодженого сорбету. Він змінив костюм на піжаму, капці та синій велюровий халат, який вона подарувала йому на Різдво минулого року. «Ось і я», – каже він, простягаючи склянку і довгу ложку, – «обіцяний десерт». Він сідає поруч у своє м'яке крісло, довершуючи картину пари, яку в університетському містечку наводять як «хороший», ні, ідеальний приклад сталості романтичного кохання Вона піднімає келих Дякую тобі, моя любов Прошу, що показують? Холодні точки Лише місця з протягами Вона зиркає на нього Одного разу вчений, назавжди вчений Це точно вони дивляться телевізор і смакують десертом, зачерпуючи ложечками суміш малинового сорбету і мозку Пітера Штайнмана. Третє. За 11 днів до Різдва на Ріджроуд 93 Емілі Гарріс повільно, але впевнено піднімається сходами ходами ганку від поштової скриньки. Вона опинає кулак у поперек з лівого боку, але це радше звичка, ніж необхідність. ще ас повернеться, вона знає це з сумного досвіду, але поки що майже зовсім не турбує. Вона обертається і схвально дивиться на червоний бантик на поштовій скринці. «Я причеплю вінок пізніше», – каже роді. Вона здригається і озирається. «Нечемно підкрадатися до дівчини?» Він посміхається із собі і показує вниз. Він у шкарпетках. «Я тихий, але смертельний. Як твоя спина, Люба?» «Досить добре. Навіть добре. А твій артрит?» Він простягає руки і згинає пальці. «Браво, друже!» – каже вона з пристойним протяжним австралійським акцентом. Незабаром після спільного виходу на пенсію вони вирушили до країни Оз, орендували кемпер і перетнули континент від Сіднея до Перта. То була пам'ятна поїздка. Від нього була користь, каже Роді, як вважаєш, їй не потрібно перепитувати, кого він згадує згодна. Хоча, як довго триватимуть наслідки, не знає ніхто. Хлопчик наймолодший з усіх, кого вони коли-небудь викрадали, ледь досяг статевої зрілості. Вони багато чого не знають про те, що роблять, але Роді запевняє, що щоразу він дізнається більше. Крім того, і це очевидно, головним завданням лишається виживання. Ем погоджується. Більше не буде поїздок до Австралії. Ймовірно, навіть до Нью-Йорка раз на два роки заради бродвейського загулу. Але життя все одно варте того, щоб жити. Особливо, коли кожен крок не обертається на агонію. Що пишуть у газетах, Любий? Він обіймає її худі плечі. Нічого з моменту першого обстрілу, та і тої шрапнеллю. Ще один утікач або незнайомець, який став легкою мішенню. Що ти думаєш про різдвяну вечірку, дорогенька? Проводимо чи скасовуємо? Вона стає на носочки, щоб поцілувати його. Болю немає. Мій милий, каже вона.